Välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna i det här programmet till en del av ett möte som hölls hos församlingen i Själby i norra Stockholm den 1 november 2025. Och det är Stigirik Westman som leder mötet och ett flertal vittnen och sångare som medverkar. Jaha, då är vi samlade ikväll till... Möte här, klockan är slagen och ni är allihopa varmt välkommen hit till, till Kälby här ikväll. Och, och vi ska ha som vi brukar, sång och vittnesbörd. Och vi vet att det är ju och helgen nu, första november. Och man tycker ju att månaderna stormar fram och nu har vi ju november och december och sen ett nytt år. Men o, oavsett om det är varmt välkommen hit ikväll allesammans som man möter upp. Och det här, ikväll ska vi vittna och sjunga om. Och. och jag satt nog lite här och nynna på en del sånger i husvagnen här under eftermiddagen efter att jag kommer från torget. Och jag tänkte vi ska ta en Nils Fryckmans sång här ikväll. Nummer 126 kan vi slå fram. 126. Oselhet stor som Herren ger, den här på denna jord. Och i nåd han till barnen ser, det föder vid hans bord. Där får vi sitta var vi minut, och norden den, den tar aldrig slut. Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud. Först har älskat oss och tänk att så gott att vara Kristi brud och slippa att förgås. Och när världens fröjden ända tar, och då har vi det bästa vinet kvar. Halleluja, halleluja, halleluja vår Gud. Tänk att vi får vara brud nu i den här sidan och, och se framåt en ljus härlig framtid. Finns det förslag på någon sång så kan vi ta att om är någon som jag brudfint. 3, 2, 3 var föreslagen. Och just som en härlig taksegelsång att han drog mig upp ur den djupa dy. Trygga din klippa dit jag får fly. Han lär mig sjunga en visa ny. En jubelsång. Halleluja. Vi har skräp för sträning i vår hand. han drog oss upp ur den djupa dyn det här minns jag också när jag som nyfällsvett, då man satt i världens dju och tänkte var det en som drog upp hur den djupa dyn, man kände inte hur den sög ner tillbaka men jag tänkte var det en som det här drog mig upp och, och det var ju tack vare han också så att vi som är här nu ikväll får sjunga den här sången att vi troligtvis satt vi aldrig fast i den här dyn men att den kan lyfta oss upp allesammans när vi kände hur sögs fast den här världens dy och så Fick vi möta vår himmelske... Jag tänkte jag ska öppna böckernas bok här. Eller den är redan uppslagen. Jag tänkte jag ska läsa psalm 96. Kan vi slå upp psalm 96. Och rubriken här. Jag har ju den här studiebibeln. Hela jordens konung är rubriken. Så kan vi läsa den här i Jesu namn. Det är psalm 96. 96. Här står det kapitel 96, men psalm 96, hela jordens konung, och här finns ju en vers att folkens alla gudar är agudar, för vi vet ju idag att det är ju många människor idag som hyllar sina ledare. Vi Kring vår jord i de här olika nationerna. Vi behöver inte nämna några namn. Vi hör ju dem dagligen i nyheterna nämnas. Men tänk att vi får upphöja en som är konungarnas konung och herrarnas herre. Och kommer att stå som en slutsägare en dag. När alla de andra har hamnat passé och har gjort sitt. Så vi läser här i Jesu namn, psalm 96. Hela jordens konung. Sjung för Herren i ny sång, sjung för Herren hela jorden. Sjung för Herren, lova hans namn, kunngör hans frälsning dag efter dag. för Förkunna hans hära bland hedna folken, bland alla folk hans under. Du stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Och folkens alla gudar är avgudar, men Herren, han har gjort himlen majestät och härlighet är inför hans ansikte. Makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren i folkens släkter. Ge åt Herren ära och makt. Idag är det tyvärr många människor som ärar och upphöjer sina jordiska ledare. Men jag tänk att vi får upphöja en som är faktiskt konungarnas konung och herrarnas herre. Och ge åt Herren i folkens släkter. Ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära och bär fram gåvor och kom till hans gårdar. Tillbed Herren i helig skrud, beva inför honom alla länder. Säg bland folken, Herren är konung, därför står världen fast och vaklar inte. Och han dömer folken med rättvisa och i framtiden kommer det ske att han kommer att döma allt folk må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Må havet brusa och allt som fyller det. Och må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall ni alla skogens träd. Inför Herren ty han kommer ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet. Och folken med sin trofasthet. En, en salm och den här, de här verserna jag citerar här i slutet finns också som en kör. Men tänk att vi får ge äran åt Herren. Konungernas konung och herrarnas herre som en gång ska komma till denna jord och, och regera den. Tänk vilken underbar framtid. Men som vi hörde här, vi ska ju få också en uppryckelse och... Och få vara i i himlen medan det här domen och allt går över jorden och så. Men tänk att vi får ära nu och presentera en konung som har övervunnit alla andra världens regenter och, och konungar. Tänk Jesus Kristus, konungarnas konung och herrarnas herre. Amen. Jag tänkte jag ska ta med samma här och sjunga en välkänd sång. Vi kan nu stämma in i kören. Jag har faktiskt tonat på den hela veckan. Och det handlar ju om det här att vi ska fara bortom månen. Ut i dessa sista dagar har man börjat att på nytt. Bygga upp ett babelston, ja många har sig gärna brutt För att komma upp till månen eller möjligen till mars. Har man kastat ut miljoner se och har man råd bevars. Men vi skall fara bort om ånen. vi skall fara bort om mars vi skall fara bort om vintergatan skärnevär med hast vi skall fara hem till Jesus han som är vår vän, vi skall fara ända in i himmelen då behövs ej bär raketer, Sputnik ej När det frälsta lämnar jorden är det kraft som bär. Astronauter, kosmonauter som har kressat runt i skyn Skola står där med förvåning inför denna stora syg. Ja, vi ska fara bortom månen och vi ska fara bortom Mars. Vi ska fara bortom vintergatan, stjärn är med hast. Vi ska fara hem till Jesus, hans som är vår bästa Och vi skall fara ända in i himmelen. Snart en Guds basun skalla Jesus kommer snart igen. Då skall Babelstornet falla, vetenskapen stora män. Skola skåda med förvåning, bruderskar hans himmelsfärd. När det utan bär raket, och vår spuddick denna värld. Ja vi ska fara bort om månen och vi ska fara bort om mars, vi ska fara bort om vintergatan känner med hast. vi ska fara hem till Jesus, han som är och vän. vi ska fara ända in i himmelen. Ingen skall då kunna säga, se jag hade inte råd. Nej det kostar inga pengar, man får åka på Guds nåd. Ty vår Gudan har i Kristus Jesus ordnat med biljet. Där det har han och i himlen givit bruden hembordsrätt. Ja vi skall fara bortom månen och vi skall fara bortom mars Vi skall fara bortom vintergatan, stjärnevärn med hast och Vi skall fara hem till Jesus, han som är vår bäste vän Och vi skall fara ända in i himmelen Säg min vän som här har lyssnat, har du ordnat med ditt pass? Eller tänker du ej längre än till månen eller mars? Om du lämnar dig i Jesu händer nu min kära vän, får då även du bli med på resan hem till himmelen. Vi skall fara bort och vi skall fara bort Mars, vi ska fara bort om vintergatan sken vär med hast. Vi ska fara hem till Jesus, han som är vår bäste vän, och vi ska fara en in i himmelen. Jag tänkte en dagen när vi gör den här himmelsfärden. Jag lyssnade faktiskt på jag brukar lyssna på radio. Eh. I morse var det, ja. Och då hade de börjat tala om, om döden. Det här, ja, att människorna eh, går ut. Ja, oh, det är så underbart att människorna går till graven och tänder ett ljus eh, i den här tider. Och det har börjat att bli väldigt mycket folk som börjar komma ut till graver. Ja. Och hälsa på där och tända ett ljus. Och tänka på döden. Det kändes... Jag kände inte... På något sätt... Jag tänkte på... Då när jag var ju. När jag i Marokko och hur... Det är precis samma sak. Över hela världen. Att... Man ska på fredagar på islamisk vis på fredagar en helig dag man ska gå på graven och tända och, och sätta blommor och, och, och det mm. det må vara bra mm. men Jesus har sagt låt dem som uh, säger Jesus sa mm. ja Precis, det, det var väldigt starkt. Det var väldigt starkt på något sätt. Jag tänkte, kanske ett barn som har dött för tidigt att man inte ska gå och, ja, och minnas ha ett minne av som inte har fått leva och så. Men det var det var starkt ord som Jesus men man måste nog acceptera det som han har sagt om på det sättet som han menar då behöver man allt vad Jesus har sagt man måste verkligen ha med sig ett ljus för att kunna förstå de ord ibland man läser man Bibeln och, och passerar några ord och verser som är omöjliga hur kan Jesus tala på det sättet? Han är inte mänsklig om man, om man kan tänka. Han är inte mänsklig. Och det betyder han är inte liknande vi som är så mänskliga. Oj, oj, oj, mitt barn. Oj, oj, oj, det, det en och det andra. Och de här känslorna som också kan vi ha till, till våra barn. Och barnbarn barn också. Det är liksom. Det är faktiskt som han har sagt. Jesus. Jag har kommit. Att dela. Att tända en eld. Och vad menas med det? Det är ju någonting. Det är, det är bara Gud som kan säga så. Och det är inte en människan. Som kan tala på det sättet. Och jag... Ofta när jag vittnar för de här muslimer. Som idag exempelvis. Det var ju nästan... Vad var det? Tju stycken tillsammans. Från mitt land. Samlades. Och jag gick runt dem. Och bad till Gud. Då måste jag säga någonting till de här. Och man kan ju känna... Alltså det är förbjudet. I, i, i Marocko och, och gå rakt på och tala om, om Jesus och börja vittna. Men jag får tacka Herren för, den här, för det här landet att man kan faktiskt göra det när man, när man vill vittna. När man lyssnar på det här i radio om döden och sånt, då, då känner jag mig. Alltså, människorna måste veta om Jesus. Det, det, det är så torftigt att tänka på döden och inte veta att det är in. Det är bara att, att, att de troende, som det står i Bibeln, insomnat, säger på svenska. Alltså, vår själ, vår ande flyttar till Herren. Tänk vad så underbart att tänka så. Då känner man glädje. Istället för det här sorg. som När man ja, mötes, möter döden. Och det kommer vi alla göra det. Tyvärr vi har vi har det från Adam. Ja, det är en verklighet. Som det står i Bibeln. Att alla har saknat av Guds härlighet. Ja. ja och ja, att det finns den friheten här och mm. kunna jag gick på direkt och det var en som ropade har du inte du dött än? <laughs> sa han till mig inte längre. Ja. och då gick jag fram och sa jag har faktiskt dött redan med Jesus mm. en gång ja. sa jag ja. och så började jag vittna om mm. Om, om Jesus. Och, och då tog jag till ordentligt. Då, om blodet. Och där bara. De blev väldigt. Alltså det finns ingen förlåtelse. Om inte det blir en. Eh, genom. En, en, ett offer. Blodet måste rinna. Det går inte Gud. Man kan inte se mellan, mellan fingrarna. Ja. Då frågade de mig. Ja vi vill fråga dig Är du muslim? Jag sa nej Ja, du är inte muslim Det är fruktansvärt för dem Alltså jag är inte muslim Det är liksom ja. Men i alla fall jag har fått vittna Och få Herren nu göra som han vill Ja. Det här är ju Stora saker som Gud vill visa oss. Och vi tackar Herren för att. det finns möjlighet att man kan gå och vittna. På ett eller annat sätt. Man kan göra många. På olika saker. Man kan. Be Gud. Ibland man känner. Här behöver jag bara be till Gud. När man är hemma. Och känner en tomhet. Faktiskt. Det är, det är så för människan. Det finns en den här tomheten. Men vi tackar Herren. Man kan känna tomheten. Men man kommer ihåg Jesus. Halleluja. Och då, då börjar man sig till knä Och be till Gud. Då får man frid. Det har han lovat. Han är, han är vår frid. Faktiskt. Och det som är så underbart också. Att han är, han är uppståndelse till och med. Han är uppståndelse. Och då tänker man, jaha vad menas med det? Han är uppståndelse. Jo, det är för att han är den första som har uppstått från det döda till evigt liv. Och tack vare det så kan vi också, amen. För att då har vi genom tro ärvt den här, den här uppståndelsen vi har ärvt det som hans natur den gudomliga natur genom tro har vi har vi fått det precis som vi har fått från Adam mm. hans natur man kan kylla på Adam men det kan man göra men vi kommer ju från han vi har fått ett liv att leva här i världen och man kan inte säga att det är inte underbart visst är det det går upp och det går ner Men det beror på sig själv Och Ja Det här livet Från Adam Men livet av Jesus Som vi har fått den är ju Det är vårt hopp Och det är Att han har uppstått Från det döda Då har vi genom tro När vi tror på honom Han har uppstått det är det som gör att vi också har uppstått med honom. Och allt det här, det är en gåva. Det är Gud som har lett oss. Precis som han har lett mig från, från mitt land. Att komma hit för att kunna ta reda på. Men det är Gud som har gjort det. Han är, varenda en. Det är tack vare Herren och ingenting annat. Amen. Nu har jag sagt. Tack och lov. Då ska jag be till Gud också Amen Vi tackar dig Jesus Kristus För att eh, Du är med ditt folk Halleluja Ditt löfte Jesus Vi tror på Halleluja Tack att du hjälper oss att vi kan hålla fast Hålla fast i ditt namn Jesus Du som har blivit vår broder Halleluja Du som är i himlen. Och be för oss i himlen. Vi tackar dig vi prisar. Tack för de här bönämnena som vi har lagt fram. Jesus. Tack för att livet med dig Jesus Kristus. Halleluja. Tack att vi har gått den vägen som leder till livet. Halleluja. Halleluja. Tack och lov. Tack och lov. Tack att du hjälper oss. Halleluja. Och styrker oss. Halleluja. Och går vidare med dig. Halleluja. Halleluja. Tack för mm. hoppet. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus tack att du har din församling Som en gång ska du komma och hämta Halleluja, du som är mäktig Du som är allt, Jesus Allt är till dig Halleluja, vi är för dig och till dig, Jesus Tack att du bor i oss Och du talar till oss, Jesus Du talar till oss Halleluja, halleluja Vi vill lyssna, vi vill höra Jesus, Jesus, för dig Halleluja, vi tackar Tack för varenda en Jesus Tack för allt Jesus Kristus Halleluja Tack för de här, för minastropet Halleluja Tack för radiosändningar Halleluja och välsigna våra ja, syskon Jesus Kristus. Ja. Halleluja. Vi tackar Jesus. dig. Tack Jesus för den här uh, syster som har delat från dominikanska Republik som delar. Med oss. Halleluja. Halleluja. Vi tackar ja. dig. Vi prisar dig. Mm. Tack och lov. Tackar. Ja. Vi upphöjer dig Jesus. Halleluja. Vi upphöjer dig. Tack för allt vad du har gett oss. Halleluja. Halleluja. I Jesu namn. Du känner till allt. Halleluja. Vi behöver inte säga... Precis Jesus, du vet bättre Halleluja, halleluja Du vill leda oss hur vi ska be för dig Och bo knä inför dig Jesus För att det är du är vår bröd Halleluja, halleluja Det är du vår, vår bröd, vår vatten Halleluja i den här tiden vi lever i Jesus Halleluja, halleluja Vi ära dig, vi prisar dig I Jesu namn, amen, amen Jag, jag vill också... Äh, li, lite dela. Mm. Äh, tack Naiv för din fina vitnesbörd. Mm. För att du öppnar sitt hjärta. Det är väldigt levande. Mm. Och där skriften också lär oss att vi öppnar för honom sin hjärta. Mm. Och be och vitna och sjunga. Var inte förskräckliga att öppna sitt hjärta och säga vad du tänker. Det är friskt som du säger i det här landet samtidigt som på alla andra ställen där förbjudet och väldigt svårt att komma med sådana sanningar. Men, men vi tackar herre, att det finns alla andra möjligheter på människor komma fram ändå. Att Gud advänder alla möjliga sätt att komma fram. Det går inte eh, eh, vad ska jag säga, stå emot med, mot hans kraft som eh, brukar säga satan, han har sina eh, fällor mm. kinder mm. och försöker på alla möjliga sätt eh, bromsa ut. Men vi tackar här i Jesus Kristus och hans helgande som Komma med sin kraft och flytta ifrån när vi kommer till honom. Då kommer han och vad ska jag säga, vinna mm. båda platserna och människor. Och det är stort för oss allihopa, jag tänker. Men det är samma. Jag vill läsa en, en Matias Evangelium 11. Det är, är inga nytt, vi läste många gånger, på Och så det tala till mig när det är tungt, när det är tumt i hjärtat kan man säga. När upplever lite denna höstenstiden. Mm. Mm. Eh, kom, eh, då läser jag från vers 28, kom till mig alla ni som arbetar. Och är mm. eh, tingda tyg, eh, av eh, bördor. Mm. Så ska jag ge er vila. Ja. Ja. Eh, ta på er mitt ok. Och, och lär av mig. Som säger Kristus. För eh, jag är mild och avmug i hjärtat. Då ska ni finat ro för era skälar För mitt och är mild äh, mit och är mild och mina börda är lätt. Och då jag tänkte sådär, denna ordet så där, denna olis så är väldigt många och så uppmuntrande och uh, i våra livet när det är tung då, som säger Guds ordet många gånger på olika uh, plats mm. i skriften fly till mig fly därför denna världen mm. ha, har sina, vad ska jag säga, tingnet mm. som kastar på oss så vi bär varje dag alla möjliga saker mm. som betalningen, allt äh, räkningen det är så dämpa ner människor så då glädje flyr från dig kan man säga mm. men vi har den säkra platsen som mm. kan komma in i denna gudomliga löftet mm. som kan vila efter och samla denna kraften samtidigt mm. och samarbeta och Guds ande mm. Hjälpare till våra hjärta, det är att känna, uh, Gud, känna människa bättre som du själv känner dig. Mm. Han vet dina tingret. han mm. vill inte svika dig. Han vill absolut inte som vi som föräldrar, vi vill inte svika sina barn. Vi vill absolut inte. Vi vill att de blir glädjer sig. Då glädjer våra hjärta. Mm. När de gråter då vi gråter. Det är samma Gud. I hans naturen att älskar människa. Därför det är hans skapelse. Och han älskar oss. När vi bekymrar sig då han är ledsen. När vi glädjer sig då han glädjer sig. Och han vill fylla upp människor med denna stora glädje. Och det är därför att vi kan förstå vad han vill i våra livet. Att komma in med sina alla som vi är. Det finns inte idealiska människor som i denna värld presenterar oss. Du är ideal. Om du lyckas i livet och så vidare. Positionen allt möjligt. Det, det, det är bara värsklighet Det är köttet. Installera sig och presentera sig. Men vad alla våra eh, naturen? Det är hjärta. Det är annorlunda. Det tjänar Herren. Och vi vill absolut inte bara liksom det är som tävling kan man säga. Som en denna, i livet som tävlingen vem är bäst vem är klokast mm. vi ser vad händer i denna värld det är bara mm. kriga hela tiden de dela denna kaka och bli, <coughs> aldrig bli nöjda bygga babbeltonen men inte söka Guds nåd mm. det, det är våra huvudsaker tackar jag Herre Jesus Kristus att hans mm. Nåd, och hans nåd räcker till oss och våra hjärta att kan vila i honom. Om det vila, då fyllas med hans glädje. Då du får denna kraft, då du får denna levande vatten och bröd. Det är er levande och det är som Narius det är uppståndelse för denna döden. Denna Första Adam, det är död. Det är död, det de spelar roll Som uh, jag brukar säga Jag är väldigt tacksam För muslimernas tro De har här tro De ber det fem gånger per dag Det är mer som uh, Kristendomen kan man säga Men ändå Det räcker inte Det räcker inte Du kan be det, Men vad ligger Guds och uppfattningen det är att Kristus uppståndelse. Men det accepterar inte. Det är miss. Och Gud vill att människor förstår. Och det är många gånger peta på Bibeln. Jag vill att ni förståndiga som denna fem förståndiga äh, äh, bruden och fem oförståndiga. Att bli vaksamma att vara bende och jag är väldigt tacksam att vi är här vi har denna uh, vad ska jag säga, väckelse i våra livet uh, och då vi kommer fram till att dela allt vad vi har vad jag har jag har kristus i mitt hjärta vi har kristus i våra hjärtan. Och det är underbart, det är bästa vad vi kan presentera. Men inte bara för oss jag menar, men för människor utanför också. Mm. Men det är kamp och strid. Mm. Som Naif sa det. när du känner denna motståndet, Att folk att tar vad som helst, men de många tackar nej för det. Och jag vet inte varför denna motstånd finns. Mm. Mm. Det är lite, eh, jag, jag är väldigt ledsen att jag, jag försöker förstå vad är så farligt om du om jag presenterar dig denna uppståndelse för denna döden då du är eh, väldigt förskräckt mm. mm. mm. men jag vill, jag, vill eh, jag inte drar här mycket och filosofiera kan man säga men att här är Jesus uppståndelse mm. det är fakt mm. och det är sant och det är om Kristus uppstår, då jag uppstår tillsammans med honom. Mm. Mm. Och det är när gammal Adam blir sen, vad ska jag säga, begravas. Mm. Och då kommer med Kristus, då kommer nytt Adam med nytt kropp i Jesu Kristus namn. Mm. Jag tackar dig, Herre Jesus Kristus, mm. för din uppståndelse, mm. halleluja. Mm. För, för allt eh, så du gjort. Så du ut från början som vi som Adam misslyckas, halleluja här. Genom alla bibelberättelser så vi ser människor denna vad ska jag säga, alltid misslyckas, misslyckas, halleluja här. Och då, Herre Jesus, komma att uppfylla det som människa kunde inte göra. Så du är våra herrarnas herre och konungens konunge Och denna överste prästen som vi kan komma till dig och be dig. Att du kan beröra våra hjärta och våra, denna levande tro. Därför du är uppståndes, du är levande. Du är levande vatten, levande bröd låt oss dricka, låt oss äta alleluja, låt oss uppfylla alleluja, låt oss hitta denna vila i våra hjärta, alleluja att denna allt oro flyr från oss, från våra hjärta alleluja, för våra livet alleluja, Herre Jesus Kristus att möta dig att uppleva dina uppståndelser alleluja och dina kärlek, alleluja ta hand om oss, ta hand om våra familjerna våra barn, halleluja. Våra grannar, halleluja. Våra vännerna, halleluja, Herre Jesus Kristus. Jag beder dig att tacka dig, halleluja, för dina stora nåd, halleluja. Att du köpte oss med din dyrbort blodet, halleluja. Och blodet vittna, halleluja, med dina uppståndelser, halleluja. Och ropa i våra livet I våra hjärta Halleluja Herre Tack för dina heliga ande som uppmuntrar Halleluja Att komma in i våra livet Halleluja Och Herre Och leda Halleluja I denna tiden Halleluja Ta hand om Herre Jesus Kristus Jag be dig och tacka dig Halleluja Tack för denna ljuset I denna mörkret Halleluja Herre Jesus Tack för att du led och öppnar denna vägen Halleluja för oss och till alla andra, de som söker dig, halleluja. Och halleluja, jag tackar dig och prisar dig. Tack för allt, tack för allt. Tack att du snart kommer tillbaka, halleluja. I Jesu dina namn. Amen, amen. amen. Tack för att du har lyssnat. Ja, när jag satt och lyssnade här till brödernas och, och vår syster citerade ett par ord här. Jag har outsegligt stor och himmels glädje. Och det finns en sång. 453. Jag tycker att vi ska ta sjunga den sången. Efter att jag hört de här tre vittnesbördarna här. Kören, jag har outsegligt stor och himmels glädje. Himmels glädje, himmels glädje. Jag har outsegligt stor och himmels glädje. Och det bästa är den då kvar. 453 att jag har sett Guds nåd och trofastighet och vi har ju hört att jag ju dominerat Gud har haft omsorg om oss och har omsorg om oss ända tills han hämtar oss hem så kommer att han att ha omsorg om oss var och en 4, 5, 3 jag har sett Guds nåd och trofastighet sen är det nog möjligt för den som vill säga något kan säga något. men vi sjunger 4, 5, 3 jag har sett har funderat på eller tänkt på det är ju det här med Guds fostran och hans trofasthet och jag hittar en vers i, i en salm häromdagen nu ska vi se om jag hittar den det här kom så plötsligt jag ska se Det var inte riktigt beredd här. Ja, det handlar i alla fall om Guds trofasthet. Han säger i en psalm Gud är trofast i allt vad han säger och allt vad han gör. Och eh, här, salm 145, förlåt. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren uppehåller alla de som är på väg att falla. Han reser upp alla nedböjda. Och han mättar allt levande med nåd. Och då tänkte jag också på Jeremia 18. Den är byggt tillbaka till det här med fostran. Jeremia 18 det är ju om krukmakaren. Mm. När Gud säger till Jeremia att gå ner till krukmakargården och säger så här. Stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där ska jag låta dig höra mina ord. Och då gick jag ner till krukmakarens hus. Och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av, lev, av leran misslyckades i hans hand. Då började han om igen och, om och gjorde av leran ett annat kärl. Så som han ville ha det. Skulle jag inte kunna göra med er, ni av Israels hus. Så som denna krukmakare gör, säger Herren. Se, som leran är i krukmakarens hand, så är ni Israels hus i min hand. Och det gäller väl oss också då. Vi är i hans hand. Och Gud fostrar genom... Lidande ibland. Ibland fostrar han genom prövningar, genom frästelser. Men han har ju också en utväg där och han lär oss någonting genom de här olika prövningarna. Om man kastar sig på honom. Då är han alltid trofast. Och det är sant det där att. Sanningen kan göra oss fria. Jesus, den Jesus sätter fri. Han blir san, sannoliken fri. Och sanningen då. Som man kanske lär sig i en prövning. Eller vad det nu är. Man går igenom. Så blir man så glad. Efteråt om man säger Så att. Att man inte går ner sig när man kommer in i någon prövning eller lidande. Utan Gud är trofast i allt han säger. Så, ja. Amen. Amen. Gud är trofast så ett sången bland Guds folk i forna dagar Allan Törnberg. Samma sång från tid för gången tonar ännu lika klar. Han som för sitt folk välsignat- är för oss igen och tänk att Gudet trofast och Gud är trofast och sjung det om och om igen 521 vi skils åt så kan vi be dig en, en stund och säkert kanske någon behöver förbön här ikväll och för vi lever i tuffa tider och, och vi vet att utan vår egen kraft klarar vi inget men tänka till med Jesu kraft och hjälp så kan vi och tillsammans fortsätta den goda kampen mm. och vi vet att att det här, tiseklarna talar ju om det här att han kan komma ner som helst. Men tänk att ännu så är han trofast och han håller oss, han leder våra steg. Dag för dag så har vi känt och känner hans, det här... Eh, närvaro när vi rör oss i vardagen vet, som vi har hört här om vi kan vara ledsna nedstämda och kanske känna att åh nu går vi i en mörk, mörk, mörk dal men han kan ändå med och ledsag och tänker som hedersalmen om jag kan vandra i dödsskuggans dag så fruktar vi inte tomt för ty du är med och din käpp och stav det tröstar mig jag tycker att vi avslutar, vi kan stå upp och så tar vi och lägger fram varandra nu här in det är Radio Maranata Stockholm som är i Eten och vi har precis hört en del av ett möte som hölls hos församlingen i Själby i norra Stockholm den 1 november 2025. Det var Stig Erik Westerman som ledde mötet och flera vittnen som medverkade i tal och sång. Det här programmet finns att lyssna till på vår podcast och på vår hemsida och vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att besöka oss på Maranata.se, alltså vår webbsida maranata.se Det går också bra att mejla på infosnabela eller ringa 070-201-6020 Vill du veta mer om oss så är du välkommen till vår hemsida där vi även har en möteskalender och annan information om hur du kan kontakta oss. Radio Maranata Stockholm sänder varje morgon över Stockholms närradio 88 MHz klockan åtta och vi sänder även en timme på måndag kväll klockan 18. Och så har vi en tidning som heter Minasropet som du gärna får höra av dig och beställa. Vi skickar den till dig helt utan kostnad och den finns även att läsa online på minasropet.se Men då med önskar jag dig Guds rike välsignelse och på återhörande. Vi kommer att lyssna till någon sång här nu avslutningsvis och det är en liveinspelning från Maranata församlingen med Akvile Lindros before the throne of god above i have a strong and perfect When Satan tempts me to despair And tells me of my guilt within upward